Atxik berrituz taldea, frantziako apezpikoen gana joanda eta jen atearen idekitzea kauzitu ere bai, joandaen hotxailaren amekan. nagusia baitzuten frantziako apezpikoek eta justiz epe, justizia tabakea batzordeak ditu errezibitu atxik berrituz elkarteko bikide Mikael Epaltza eta Gabi Mueska. Gurekin goizuntan, Mikel Epaltza apesa, egunon. Egun nontzu eri. Eraz, oren terdiko sola saldia uh, bururatzean, justizia eta bakea batzordeak bi horri alde, eskeini dauzkizue atxik berri, berrituz taleko erre, hilabetero ateratzen duen aldizkarian, eta zpimagatzeko taleak proposatu testoa pasatu dela hori suki, testu horrek guti gora bera zer haipatzen du? Be, testo untan, denak atxematen uh, aldute testo hori uh, Google, uh, men modan da hori Google eta atxik behituz, joaz, atxematen aldo zuhe, letra hori. E, Eman da, eskeini dauzkiguten uh, amak mila uh, karakteramon, bi osto, uh, bilabete guztiz ateratzen da, eta uh, argi Gauza errigarria, erranda okute bezuek, errada zue nola egusten duzuen eskoalerriaren bake bidea, eta guk hori elaraziko dugu letra honen bidez, eta bon, e, uste bentsatu izan dugu, bom, aukera bizikio nazela, e, zerren e, erranda okute, Hona jame parle di peibazkan ventzenka. Ez txekula entzun eskollegiaren arazoa, paixea alde hortan, eriz uh, barrutiko batzor de hortan, uh, baketa susentasuna izenekoa. ekoa. Eh, beraz, hor edukia, uh, da parte bat explikatuz uh, nola laurtedanik ez den atetadurik, Eh, terrorismoa eh, iraganako egoera eh, bat dela eh, eskualegian. Eh, Iziariko kamiamendua gizan dela gizartean, gizarte osoan, ez politika mailan baizik, sozial, kultur mailan. Eta indar guziak eh, bat egiten dutela, presoek barne, eslariak barne, eh, indarguziak guziak eh, bake biderantz joaiteko. Salbu, poderen aldetik, Espainia eta Frantziko goberna beruaren datik, ostopatzen dute baki bidea, ez dira, enbakkatzen, bakkoaren bakiaren bakkoa, komparaketa hartuz, itxas egizan bezala, Ez dira ez bakerik ez dira bakkontan muntatzen, baina dira pixkator piatzen,dan ez, ez laguntzen, hodan galdatzen dugu artikulu hortan, Elizari, ez dezan egon uh, leogetik gunean ikusten bakko hori, baizik eta enbakatua heganek gutako inporta da gure giza balorrendako eta evangelioaren baloren aldetik, Elisa parte harttzea e, Frantzian e, Espainian eta ere Vatikaotik bultzakada bat egin dezaten bakibideari. Uh, Artikulu horretan lehkuko tasunek usten duze lehkua ere, barku horretan diren pertsona batzuak. Zurea, Gabi Mueskarena, eta bestitikak. Reseski, uh, gauzabatak haitea bon, noladen uh, guren horai bidea, eta haieteko bitzagortatik nola izan diren gauzak eta uh, uste izan dugu zela uh, lekukotasunari uh, tokia egitea beratak amaia hasegi nolaza, eh, preso eta uh, militante izan eta preso uh, maztea uh, uh, giristinua ere uh, denak giristinua dira man, izako uh, mohimento bat baita giristinua baina engaiatuak militanteak eta amaia erraten daukuz uh, importantzia hartu duen bengantza gabeko gizarte bati lotzea eta uh, lo, senditzen duela bakke daiori uh, barne-barnetik, bere fedarenetik gero gabi mueska bendenak izauzen dugu gabi Bere kartasuna, bere hurbiltasuna presoekin egunguziko lana baitu. bere iragana? Bera iragana, hama bon, zazpiozte eta gabirekin lotura handia beti izaniz bisitatzen, hama zazpioztez. Eta ja, bada, e, aipatzeko ere, beste aldea ere mintza hazi duzuela, Jean-Pierre Marenekin? Bai, eta Jean-Pierre Marin zokotarra bera gantzale baten semea, eta tentadu baten biktima izan zen, basu sarin, iperretarrak xaltara zizuen bere etxea, e, aprilaren laroita mabian, goizeko iruntan, baun beraz hor e, e, berakere e, prezda eskua lusatzen, ez da ahan Beinan ba ezgira behitza xiko... Uh borroka hortan eta egitasun orduan eh, nahi du eh, atera bidde bat Hman ah, Biazko eh, ageri eta gauruko gaztediari eskaintzeko bom, eh, dialogoaren aldetik eh, bakibide bat gero ni auk bon eh, tasun bat ematen dute bo, ereeriak eztu du, eh, beste be beste be, be gehi baliogeita bi urtea bezneizela ta beti danik oxarotik eh sautu dut ikoleria eh, gerlan eta lengo islariak 36koak oraikoak eh, eta aukera berizi badugula momentuan eh, E, bakiaren evangelioa bizitzeko eta beha diskidatzeko duintasun egiazko batean eta bakotxari dagoki gula iskiatzea gauko paia hoiek, kartasunezko paia eta azken, azkena ere ez da gutiena eskeena esta nous croyons qu'il est possible aujourd'hui de mettre en terme à plus de 50 ans de violence et d'atteindre une justice un paiz juste et durable. Hori, ez da, nuk no, nahi gareiten, eh, nobel de la paiz, giriadam, kofi anam, eta... Veraz, uh, letrao yekin, uh, bon, uh, edukia, intez giriadamena, uh, ez da kit zuek uh, neoksen aldo suten, uh, nes, uh, letrao igorriada apespiko gusieri, Eri zahamailak gusian, militante eri, politiku eri, Estadunetan, vatikano Jende horiek dira unkiak. Be, unkiak dira... Uh, gutu nogen bidez. Gutu nogen bidez, eri zako kargudun gusiak, franciakoak, europakoak. Uh, gero raten tzue, nundik yekitea, eh gure haternaldautzen nondik sortu den hori berdin interesgarria daiekitea eh eh uh, le traonen ideia uh, Beraz, ben dira ere, uh, prancha uh, zuek, adibidez divines bon uh, uh, eh bicique da toi Vaticanoko bat, batzorde justice et paix batzorde ere Vaticanuan dena Bon, ez da guti. E, Gehien bat Elisaren inguruko mundu hori da, unkia testu honekin, pentsatzen duzu, Elizak baduela ehol bat jokatzeko gaiohan inguruan? Be, Elisa barne da, espadu e, e, bake bidean bere aportazioa ekartzen, ez dut zikusten, zendako dugu Elisa bat, zendako... Zer ekartzen aldo? Be, giza bidean aldetik, gizasku bidean aldetik, hori dela bidean bidena hori uh, eta razi, hori uh, gaizki direnekin, biktimekin, Eri zan, badira, be, be, eskualdun direnak, espainol direnak, frantses direnak, eskerrekoak, eskumekoak, biktimak izan direnak, badira ere preso inguruan batzuek. Bon, eh, ekartzen aldu, Jesu Christoan inguruan eta bere mezuran inguruan batasun bat, bat egitea. ezta da guti. E, baina ez batasun asaresko bat. Asun, uh, bat. E, odeietik gina, izpitu seinduak gina, ez da gindun baita, basic eta... Sartu, uh, kompromiso handi batekin, engaiamendu batekin, uh, bakearen eroak, zuzen bidearen aldetik, ez bakearrik uh, uh, giza eskubideak, baina ere egiaren eskubideak, hori, respetaraziz, hizkuntza kultura, nik uste, eliza uh, bere tokia atxematen alduela eta, eta behar du uh, atxeman. Gainera, janen daut zuetan. Hori sortu satan duela 3 irakortu nuelarik bi urte, eh, la couronne et cela euh esqualegia ezela prochaine eh, européenne egintzen eh, europako erizagusiak bildu ziren eh, justice européenne gurdian ikusteko eh, bakearen bidea nuntzen eh, marchan euh eh, europan eta ikusi nuen norzuk ziren interesatuak ze egizen aipatua bazen Irlanda Ukraine bosniak zegovin eskolegia nioch Ez zen ez autua. Orduan, uh, nitzen justizebeko gotzaiburuarekin, eta demora hori ere haipatu behar dut, beraren laguntza handia izan da, usse, Monseñor Bernar Huse garaztaga bera. La rochelle qu'on a pespiqué de l'État a justifié le Sénat, va de l'État, eta gabirekin izan ginenaren ikusten, janio nere ahidura, nola gure hemen bizitzen ditugun videoiek e, e, merezitu dutela aipatzea eta jakinaraztea, eta hola, errestu zaukuten zuzendari aekin, du ni mintzatzea, eta azken baten irugarren batzak hori, batzak hori... Uh, uh, amabergzina egunean, apriliaren, edo... Otsailaren amekan... Otsailaren amekan... Bai, bat ditu amarekinaren nitze, manan lurteko da. Eta hortan e, konfiantza nuen. Eta ez dakuti, zerentzen egen urteko... Uh, Asamblei pleniak erraten dutenak, bat ziren amabos laiko, denen, bat ziren ginak, apes bat, apes bat, eta bon. Eta uh, biziki uh, respetu handi batekin entzun dute, horren bat eta erdiz, eta gero, ba, eskaini daukutea afera hori. Bai. Eta beste ekintza batzuk ere pres presdire egiteko. Ekintza horiak aipatuko ditugu, justu bake itsasontzia torpillat zendutela Frantziako eta Espainiako gobernuek erranduzu. Politika mailan, bake prozesu gara jontan, nola unkitu Frantziako eta Espainiako gobernuak. Be, nik uste dut uh, presio bat egin behar zaila, ganez utza zue logiziel hori terrorismoaren logiziel utzi bazterrean eta uh, bermatu uh, bake bidea, garantiak eman uh, bake bidea egiazko dela. Bakizue zein den uh, Frantzian, Parixen gillen estonatuak izan diren uh, gure argumentuetan zeindan den gillen unkitua izan zaiena da etak armak uzten ditu lagatzen ditu eta ez du atxemaiten ez Frantzian, ez Espainian ne hor aldetik ga argna armauiek ofizialki bidetik Hori, ez zuen ulertzen. E, izan ginen harik, e, marxelian baziren kalasnikov eta histori eta denak ahmak txeka, guk ez zuen ematen, lagatzen ditugu ahmak eta ez dituztea hartu nahi. Beraz, e, ustud le michiko gatsa hor hori hori itakera, e, eta e, jakinarazi hori e, bat dela, Gero presoen egoera ere uh, ikusten delarik kasi lau urtez uh, ez dela tentadurik lau uh, urte baiinoki hau, lau ururtteez bake bidea finkatua dela ofizialki armautzia direla uh, tak ez estattu duela bere bidea eta gizarteak pelota hori bakko hori uh, bere gainaktu duela, uh, eta momentu berian bakarrik hiru jesook bilduak izan dira garaai jotan. nahi du hor ere, uh, hiende hasten da pentsatzen uh, gobernuko barnetik eta Elizako hiendetatik ere. Rodoan, ondorioak zointzuk izango diren ez dakigu, baina urratxori egitea ez da uh, ondorio gabe geldituko? Errandu zuen, beraz, um, Frantzia mailako apespikuen ganik egizibituak eh, izan ziztela, jakinez, um, uh, Eliza, laire, gauza, hierarkizatu bat dela, eukete behar, Hemengo kargu duneak, errai nahi joa ditut apezpikoak, adibidez Baionoko apizpikoa edo e, Ego Aldeane, Iruñakoa edo Donostikoak, eh, indargeiago eman behar horren alde, ba, prozesu batean alde? Ez da dudaik. Ez da dudaik, gertatzen dena, bo, emengo apezpikoa jakinian zen, eh, bisatu nion nola gure urratza, Basakin, uh, Badaki eta letrao uh, izan du, este apesikoak bezala. Nola iagdukidu? Eztekit, hori. Ukandu. E, beden, ihanetokzen den gure egatira, hori bene barneak pixkan e, salatzen, azte kiko ikusiko. E, Ukandu. Gero gertatzen dena, bo, Juan Mari Uriarte jintzaukun ere belokera, eh, Donostiko apesfiko ia, e, jintzaukun belokera bere konferentzia izan ginen berarekin ere, ohartu behar ziste gauzabatez, e, Ba, e, e, Francisco Elisa Idekiada da, uh, egiten nxartua da mugitua da gizartea ere ipakaldean Eza ans, politiko guziak letra bat ino dutela elkarrikin. Olako gauzak bestaldean ez dira posible ez da bakotxak bere bake bidea iten du gobernoren aldetik. Diot gazteizko gobernuak, eskerra bertzaleak, bakotxa biktimak, hor badira eniz erreka bezala. Ena momentuan ez da juntatua bena ejekak bat dira. Gero Eliza ere bestaldean, e, Rauko Barela eta hoiek e, baekigu e, zoinaldetik jo izan duten, e, e, zuten frankismoaren e, ziren... E, Franckoren eta ideologiaikin eta ja nahi dut uh, eskoaldun zaitea zente horista izaitea, zen izaitea hori uh, ar. Barela hori uh, Espainiako apezpikoenburua.guru izanekoa uh -huh. eta hoi bada begi bat blazquez, uh, gazte uh, Bilboko apezpiiko izan dena, eta arek badu idekidura bat, badu haren uh, bitarteteez baditake zerbait lortzea, Baina, egin egin eh, nahi dut, eriza eh, gugarela eh, pizpikoak, jerarkiak badu bere eh, ardura, ez da du daik ere, arzain batek espadaki nun eman ardia edo tokitan diren bake eh, zelaiak, eta nora joan ara, 8 gabekoak, bon, eh, ez da posible, godan, akzainaren lan ahogu da. Baina gu gira, uh, bako txada, eh, Elisa hori da, atxik behitu zen bat uh, aportazioa, uh, hoitarazi, jerarkiari eta deneri uh, uh, garko, Elisa erikoia, giristinoak, laikoek, uh, denak uh, bat egiten dugula, uh, bultzakada bat emateko, bakebideari, kudeatzeko, gu, guz gira politiko kiari, baina beden, kudeatzeko otoitza egiteko biltzeko gure indagak baliatuz. Bururatzeko Mikel Epaltza, e, uh, atxik uh, berrituz ez bihitz, geiteko nola ebitzen zisten? Bez egiten duela, talde horrek uh, uh, bere lan egiten, uh, jan nahi du uh, bakearen bidea bultzatzen, uh, izan dira bilkurak Baionako seimnarioan baita ere beloken, eta gerostik ganden urtetik, derratu dugu erriška egitea, errizeri, eri. izan gira kanbon ganden urtian, Donian eluitzunen, gotzailian, izanen da ere bake behilabat amikusen, masparoten, aprilaren ogeita lauan. Martsutan. <girva> aprilaren ogeita lauan izanen da. Martsutan. Martsutan da. Ah, Bai, bai, martsutan. Bai, bai, bai. Ieskeri, horita daztia. Eta maiazaren oitabeatzean, angeluko trinitate edizan. Eta bakotxian, tukiko laikoekin egiten da, e, txik behituzek, e, bere e, kudeak eta e, maten du, otu itza, kantu eta hori, eta hola uste dugu, eliz barnean ere, edo eliz tarrakez direnak ere, torzen aldiran, nik dut e, nik ezia mugarik senditzen ere buruan. E, ez, e, fedezkoak, ez ideologikoak, bergin duke denak indarki egin... E, Ateazeko presondegietik gure gure lagunak eta biktimekin bide bat egiteko, entzuteko, eta batek bide hori finkatzeko albezen bat. Mikael El-Paltza eskertzen zaituko gurekin izanik goizuntan eta berriz zitinen zirela bat ikan otik egitzuntzean. Nik eskertzen gure erratia ideikia izatea gure bideari.